Чи не пішла Марина ночувати до матері? Може, захворіла матір? Та кому ж доглянути її? Ще заглянувши в клоню, він з нового родами добирається до вдовиної хати, що була колись схожа на ластів чи невеселе гніздо. Тут з радістю жили привітні добрі люди, і добрими, красивими та лагідними були їхні діти, запопадливі до праці та пісні. Чигирин довго прислухається і придивляється до всього, потім підходить до того віконця, біля якого колись стояли дівоче ліжко Марини і тричі стукає у шибку. Він зразу почув чиїсь кроки, потім, відпуливши ковдру до вікна, прихилилась стара докія. Чигирин здивувався, чого це з хати пробивається світло, що вони так пізно роблять. Мати якось безнадійно кивнула йому головою і пішла відчиняти двері. На порозі він обняв стару і пошипки запитав. Мамо, Марина у вас? Ой, у мене, сину! Затіпилась вона в риданні. У мене і вже не у мене. Що з нею? Зразу жах холодом стиснув серце. Кія на це нічого не сказала, а пропустила його до хати, де тьмяне світло тривожно сходилося з темрявою, з якої вибивалося кілька похилих жіночих постатей. І тут чоловік побачив на двох впритул поставлених ослонах свою Марину. Вона лежала у свіжому темному у свіжому темному вбранні а в її узголов'ї і на схрещених руках горіли вузкові цвічі. Якась невидима сила і темрява вдарила човірна в груди раз і вдруге. Він похитнувся, застогнав. Уперше в житті йому підкосилися ноги, тому й мусив прикласти руки не до очей, а до колін. Накульгуючи, заточуючись, він якось підійшов до ослодів. Великий спокій застиг на смаглявому обличчі його дружини. Смерть вирівняла її нерівні брови і вибила під ними жалостинку. І раптом в косах дружини він побачив силину, якої не було ще кілька днів тому. Виходить, не всю її він наперед забрав собі. За вікнами шарудів дощ, і як дощ падали сльози і слова матері. Приїхали ж сьогодні карателі з Крайсу. Вдерлися до хати, схопили Марину і почали про тебе допитуватись. А вона й не здригнулася, не заплакала. Тільки одне їм сказала. «Ви, не люди, такі противні, що нічого не почуєте від мене». Тоді фашист, що був із бляхою на грудях, і прострелив її з автомата, вже мертвою сивіле на моїх руках. Кусаючи губи, щоб не заплакати, Чигирин поцілував дружину, поцілував матір, припав головою до столу і тамуючи стогін, притулив руку до місця, де було серце. Пальці його торкнулися чогось ніжного, беззахисного. То були осінні підсніжники. Він вийняв їх з кишеньки, нахилився над Мариною, а з них на її обличчя сльозою впала краплина дощу чи роси. जी mm -hmm.